Baionan Euskal Kostako ospitaleko bere egituratzetik, lanak gora egin du eten gabe. Ediparo Euskal Herrian ere demografia hemetetentu da eta turismo ere bai, baina denbora berean, giza zein material baldintzak ez dute tenetzia berdinaz egtzen eta alerantziz. Artatzaileak beti sa e, saiatu gara gure lana albezainongi egiten ostopousia gainitzen. Baina, azken urte hauetan, igisten ari gara funtsio publiko gehienetan bezala muga batera. Ikuspuntu finentziara besterik ez dute gure agintariek, eta gu pentsatzen dugu hospital publikoak arriskoan dira. Eta ondorio zuzena bezala, jendearen berdintasunaren eskubidea bermatzeko, e, osasuna bermatzeko, desakertzeko arriskuan e, e, da ere bai. Ospital publikoak kudeatu nahi dute edo zain enpresa privatu bat bezala.